Джордж Мартін. Пісня «Льоду та вогню». Книга перша «Гра престолів». Тиріон. Стоячи на вранішньому холодку і дивлячись, як Чиген ріже його коняку, Тиріон Ланістер подумки додав ще один борг до рахунку Старків, коли крамезний сердюк розпанахав черево коня своїм патральним ножем і зсередини аж запарувало. Руки вояк мав вправні, не робив жодного зайвого руху, Адже скінчити мав швидко, поки на запах крові згір не набігли сутінь коти. «Сьогодні голодувати не будемо», – зазначив Брон. Він і сам скидався на тінь. Худий, самі кістки, норовом твердіший за кістку. Чорноокий, чорнявий, заросли щетиною. «Хтось, може, і буде», – відповів Тиріон. «Мені коні не смакують, а надто мої власні. М'ясо воно й є, м'ясо», – здвигнув плечима Брон. Дотракійці полюбляють конятину більше, аніж яловичину чи топак свинину. «То ти, може, сплутав мене з дотракійцем?» – кисло запитав Тиріон. Дотракійці справді їли конятину, а ще вони залишали калічених дітей у степу на поталу диким собакам, що бігли за халазаром. Взагалі дотракійські звичаї його не надто вабили. Чіген зрізав із туші тонку смужку скривавленого м'яса і підняв, аби оглянути – Скуштувати хочеш, карлику? Мій брат Хайме подарував мені цю кобилу на 23-й іменини, блякло вимовив Тиріон. То подякуй йому від нас, якщо колись побачиш. Чиген вишкірився, показавши жовті зуби, і проковтнув сире м'ясо за два прийоми. На смак породиста, краще засмажити з цибулею, порадив Брон. Тиріон мовчки пошкотельгав від них, холод пронизував його до кісток, а ноги боліли так, що він ледве їх переставляв. Може, мертвій кобилі ще й пощастило, бо він мав перед собою кілька годин дороги, потім кілька жалюгідних шматків їжі, трохи сну на твердій холодній землі, а тоді ще одну таку саму ніч, а тоді ще. А коли це скінчиться, проте відали самі лише боги. «Дітьки б її смажили», – пробурмотів він, вибравшись на дорогу до своїх полонителів і згадуючи нещодавні події – а заразом і усіх старків. Спогади залишалися болісними. Однієї миті він замовляє вечерю, а іншої стоїть проти повної зали оружних людей. Джик тягнеться до меча, а товста корчмарка галасує. «Ні, приберіть мечі, тільки не тут. Прошу вас, мості панове!» Теріон поспіхом вхопив Джика за руку, поки їх обох не порубали на шматки. «Де твоя гречність, Джику? Наша добра хазяєчка наказала прибрати мечі. Роби, як вона каже». Він спромігся на усмішку і сам відчув, якою жалюгідною вона вийшла. «Ви робите прикру помилку, пані Старк. Я нічого не знаю про напад на вашого сина. Присягаюся честю». «Честю Ланністера», – тільки й відповіла вона. А тоді підняла руки і показала в залі долоні. Оці рубці залишив його кинджал, клинок, якого він надіслав, аби врізати горло моєму синові. Тиріон відчув, як навколо згущується гнів, підживлений глибокими ранами на руках старчихи. «Вбити його!» – просичала якась п'яна хвойда десь позаду зали. І її заклик підхопили інші голоси. Швидше, ніж він міг чекати. Незнайомці, які ще хвилину тому не мали проти нього геть нічого – «Зараз прагнули його крові, як хорти у погоні», – Тиріон заговорив гучно, намагаючись приховати тремтіння. «Якщо пані Старк вважає, що я маю відповісти за якийсь злочин, то я піду з нею і відповім за нього». То був єдиний можливий вихід – спробувати прорубати собі дорогу на волю означало вірну і нагальну смерть. На Старчихен заклик про допомогу відгукнулося більше десятка вояків – Гаренголець, троє бракенців, двоє неоковирних сердюків, яким навид зарізати його було легше, ніж плюнути. І ще якісь дурні хлопи, які навряд чи розуміли, що відбувається. Що мав Тиріон супроти них? Кенджала при боці та двох пахолків. Джик непогано вправлявся з мечем, але Морик не важив. Він був радше машталір, куховар, покойовик, аніж вояк. Що ж до Йорена, то хай би що там він собі думав. А чорні братчики присягалися не лізти у чвари королівств. Тому від Йорена поміч прийти не могла. І справді чорний братчик спокійно ступив у бік. Щойно старий лицар біля пані Старк мовив – заберіть у них зброю. Сердюк Брон вийшов наперед, вийняв меча з джикової руки та познімав із пасів кенжали. Добре, зазначив старий посеред напруги, яка все зростала. Дуже добре. Тиріон упізнав його буркотливий голос – то був майстер мечник зимосічі, тільки чисто голений. З рота в корчмарки полетіли кармазинові бризки слини, коли вона узялася благати кетлін Старк. Не вбивайте його тут, не вбивайте його ніде, додав свій голос Тиріон. Відведіть його деінде, пані. Не треба нам тут кровопролиття, я не хочу влізати у князівські чвари. Ми повеземо його до зимосічі, відповіла пані Старк, а Тиріон подумав. Що ж тоді? Він стиг окинути оком залу, оцінити положення і зробити певні втішні висновки. Певна річ, старчаха діяла досить розумно, примусила передусім усіма підтвердити значкові присяги, дані їхніми панами її батькові, а тоді закликала їх на допомогу слабкій жінці. То вона справно дотумкала. І все ж успіх був не такий повний, як вона сподівалася. За грубим його підрахунком у залі сиділо щось із 50 людей, а на заклик Кетлін Старк піднялося хіба з тузінь. Інші збентежено перезирнулися, злякалися або просто не рушили з місця. Щодо фреївських вояків, то їх, як помітив Тиріон, підвелося лише двоє, та й ті швидко сіли на місце, коли їхній очільник не ворухнув і пальцем. Він ладний був посміхнутися, але не насмілився – «Гаразд, їдемо до Зимосічі», – погодився Тиріон. Дорога попереду лежала довга. Це він міг засвідчити особисто. Бо щойно подолав її у протилежному напрямку. А на шляху всяке буває. «Мій батько питатимуть, що зі мною сталося», – додав він, упіймавши погляд того вояки, який віддав йому свою кімнату. І добре винагородять того, хто привезе йому звістку про сьогоднішні події. Продяку князя Тайвена Тиріон трохи прибрехав – але сподівався сам подбати про нагороду, аби тільки звільнитися. Пан Родрік зиркнув на свою пані, дещо стурбований і не дивно. «Його люди підуть із ним», – оголосив старий лицар. «А решту вас ми красно просимо зберегти в таємниці все, що тут сьогодні сталося». Тиріон ледве придушив сміх. «В таємниці? Ото ще старий дурень. Якщо він не забере із собою увесь заїзд, то звістка розлетиться, щойно вони вийдуть за двері». Компанієць із золотим у кишені рине до кастерлі на скелі стрілою. А як не він, то ще хтось. Юрен повезе новину на південь, а той дурний пісняр ще й думу складе. Фреївські бійці розкажуть своєму князеві. А що він тоді зробить? Відають самі боги. Може, пан Фрей і присягає водоплинові? Та він обережний старий, який прожив довге життя – тому що вчасно ставав на бік переможця. Він щонайменше надійшла Круків на південь до Корольберега, а може спроможиться і на щось більше. Між тим Кетлін Старк часу не гаяла. Нам треба мерщій їхати. Ми візьмемо свіжих коней і харчіву дорогу. Ви усі хоробрі воїни пам'ятайте про вічну дяку дому Старк. Якщо хтось забажає приєднатися до нас – аби допомогти охороняти бранців і безпечно доправити їх до Зимосічі, тому я обіцяю щедру винагороду». По таку принаду пустоголові бовдури кинулися на випередки. Тиріон уважно вивчив їхні обличчя. Отак нагороду вони отримають», – заприсягся він про себе, – «тільки не зовсім ту, про яку замріялись. Навіть коли його витягли на двір, засідлали коней під дощем і зв'язали руки грубою мотузкою, Тіріон Ланністер ще не налякався по-справжньому. Він міг би поставити чималі гроші, що до зимосічі його не довезуть. Слідом галопуватимуть вершники, між замками літатимуть птахи, а котрись із річкових панів, можливо, захоче вислужити прихильність його батька. Тіріон усе ще пишався власною хитромудрістю, коли хтось нап'яв йому на очі каптора і закинув до сідла. Вони рушили крізь дощ жвавим чвалом, і невдовзі Тиріонові ноги ятрили, а дупа аж смикалася від утоми та болю. Навіть коли вони віддалились на безпечну відстань від корчми, і Кетлін Старк наказала стишити хід до ристі, Тиріонові не полегшало. Дорога була горбкувата, його жалюгідно кидало на всі боки, ще й сліпота діла не покращувала. Кожен поворот та вигін на дорозі додавав небезпеки впасти з коня. Каптур стишував звуки, тож він не чув, про що говорять навколо. А дощ тим часом просякав крізь мішковину і приліпляв її до обличчя. Зрештою, стало навіть важко дихати. Мотузка стирала зап'ястки, і кожною годиною здавалася все тугішою. Я гадав усістися коло вогню зі смаженою птицею на тарелі. Аж тут драному пісняреві закортіло розкрити рота – Подумав він похмуро. Драний пісняр, до речі, попхався у дорогу разом із ними. Якої хвацької пісні можна скласти про цю блискучу пригоду? То нехай її складу саме я, сказав він до Кетлін Старк, оголосивши про намір приєднатися до загону і подивитися, на що зверне блискуча пригода. Тиріон спитав про себе, чи до вподоби йому стане та пригода, коли їх заскочить погоня від Ланістерів. Коли Кетлін Старк віддала наказ спішитися, дощ нарешті припинився, і вранішнє світло просочувалося крізь мокру мішковину на очах. Грубі руки стягнули його з коня, розв'язали мотузку і здерли каптура з голови. Побачивши вузький кам'янистий шлях, високі пустельні передгір'я навколо, зубчасті вершини на дальньому обрії, він за одним разом втратив усяку надію. «Це ж високий гостинець!» – зойкнув він, гнівно витріщаючись на пані Старк. «Східний шлях! А ви казали, що їдете до Зимосічі!» Тетлін Старк подарувала йому побіжну посмішку. «Часто й гучно!» – погодилася вона. «Поза сумнівом, ваші друзі ринуть саме туди, шукаючи нас. Бажаю їм прудкості в ногах». Навіть зараз, через кілька довгих днів, цей спогад викликав у нього жовчну лють. Всеньке життя Теріон пишався власною хитромудрістю, єдиним даром, яким його наділили боги – і все ж саме клята вовчиця Кетлін Старк перехитрувала його на кожному кроці. Навіть не негаразди полону не могли бути болючішими за усвідомлення своєї поразки. Вони зупинилися рівно настільки часу, аби погодувати і напоїти коней, а тоді рушили знову. Цього разу Тиріона позбавили каптура. Після другої ночі йому не зв'язували рук, а коли вийшли на висоту, то й охороняти вже не турбувалися. Та й навіщо? Край був дикий і пустельний, а високий гостинець нагадував радше кам'янисту стежку. Якби він і втік, то чи далеко зміг би відійти один без харчів та спорядження, та навіть сутінь коти уже плишили від нього самі недогризки, а ще ж були місцеві роди, що сиділи по своїх гірських твердинях, жили з харциства та набігів і не вклонялися жодному законові, окрім закону меча. А старчиха все підганяла їх уперед. Він знав, куди прямує загін. Знав від миті, коли з нього зняли каптора. Цими горами володів дім Арен, а удова покійного правиці була з дому Таллі, сестра Кетлін Старк, і недруг Ланістерам. Тиріон мав побіжне знайомство з пані Лізою від тих часів, коли вона жила у Корольберезі, і поновлювати його ані трохи не прагнув. Полонителі купчилися побіля струмка недалеко від високого гостинця. Коні досхочу напилися крижаної води і паслися на купках бурої трави, що витикалася крізь тріщини у скелях. Джик та морек притислися один до одного, похмурі та жалюгідні. Могор стояв над ними, спираючись на списа. В нього на голові сидів схожий на полумисок залізний шоломець. Неподалік співець марільйон намащував цимбали олією, бідкаючись про струни, що провисли від вологості. Треба відпочити пані. Саме казав до Кетлін Старк заплотний лицар пан Вілліс Вод, коли підійшов в Тиріон. Лицар служив пані Вент, мав вигляд понурий та впертий, і першим піднявся на допомогу Кетлін Старк у заїзді. «Пан Віліс цілком правий, пані», – мовив пан Родрік. «Ми втратили вже третього коня. Ми втратимо не тільки коней, якщо ланістери нас доженуть», – нагадала Кетлін. Її обличчя загострилося, обвітрилося, але на ньому палала та сама рішучість. «Тут на це надії небагато», – стрях Тиріон. «Мось пані не питали твоєї думки, курдупелю!» Гавкнув курлекет, опасистий, здоровані з короткостриженим волоссям та тупим свинячим рилом. Він належав до бракенів, служив у варті пана Джонаса. Тиріон особливо постарався запам'ятати усі імена, аби потім подякувати за гречне поводження. Бо ж ланістери завжди платили борги». Одного дня Кур-Лекет в цьому разом із друзями Лагарисом та Могором, добрим лицарем Вілісом, Сердюками Броном та Чігеном. Найповчальніший урок він задумав для Марілійона. Зуха з цимбалами та солодким дзвінким голосочком, який так мужньо боровся із римами до слова «біс». Чи то рачки поліз, чи то в петлі повис, щоб сквасити якоїсь пісеньки про ту халепу, яка діялася навколо. «Хай говорить!» – наказала пані Старк. Тиріон Ланністер всівся на камені. «Наша погоня до цього часу, мабуть, уже галопує королівським гостинцем через перешийок, дякуючи вашій брехні. Якщо погоню взагалі вислали, хто їх там розбере? Звістка про нашу пригоду певна річ мала досягти мого батька». Та пан батько не занадто мене люблять, і я не певний, чи взагалі зізволять ворухнути заради мене пальцем. То була напівправда. Князь Тайвін Ланістер справді шеля галоманого не дав би за життя свого сина покруча, але ніколи не пробачав образ честі свого дому. Навколо сувора земля, пані Старк, ніяка поміч не прийде, поки ви не досягнете долини. А кожен втрачений кінь перекладає тягар на інших. І ще гірше – «Ви ризикуєте втратити мене. Я малий та слабкий. Якщо я помру, то нащо ви затівали усе це?» Тиріон не брехав. Він не знав, чи довго ще витримає шалену гонитву. «Можна сказати, я й затівала усе це заради твоєї смерті, Ланністере», – відповіла Кетлін Старк. «А вже ж ні», – заперечив Тиріон. «Якби ви бажали моєї смерті, то сказали б одне слово, і хтось із ваших мужніх друзів намалював би мені червону посмішку». Він зіркнув на курлакета, але той був надто дурний, щоб розібрати глузи. «Старки не вбивають беззахисних?» «Я теж. Кажу вам знову, я не маю стосунку до заміру на вашого сина». Убивця був озброєний вашим кенджалом. Тиріон відчув, як у ньому росте гнів. «То не мій кенджал», – вкотре повторив він. «Скільки разів я маю присягатися, пані Старк? Вірите ви чи ні? Але я не такий тупий». Тільки не озброїв би першого ліпшого харцезяку власним кенджалом. На якусь мить він, здавалося, побачив у її очах вогник сумніву, але мовила вона інше. «Навіщо Петир став би мені брехати? Навіщо ведмедю срати у лісі?» – запитав назустріч Тиріон. «Бо така його вдача. Такому як мізинець брешеться, мов дишеться. Хто-хто, а ви мали б це знати. Вона зробила крок уперед, застигши лицем». Як це розуміти, ланістере, Тиріон звісив голову набік. Та ви що, ласкава пані? Кожен придворі чув, як мізинець розповідав, що саме він зірвав вінець вашої цноти. Брехня, вигукнула Кетлін Старк. От капосний бісик, роблячи вражене обличчя, проказав Марільйон. Курлакет дістав неоковирного, але гострого ножа. Пані, скажіть слово, і я кину його брехливого язика до ваших ніг. Його свинячі очіці заблищали збуджено від самої лише думки. Кетлін Старк витріщилася над Тиріона з таким холодом на обличчі, якого він не стрічав ніколи. «Петір Баеліш колись кохав мене, ще зовсім хлопчиною. Усі ми прикро постраждали від цієї пристрасті, але вона була справжня, чиста, і глузувати з неї я не дозволю нікому. Він прохав моєї руки, ось як це було насправді. А ви, Ланістере, зла!» і ганебно зіпсована душа. А ви, пані Старк, дурепа, мізинець ніколи не любив нікого, крім мізинця. Запевняю вас, він хвалився зовсім не про вашу руку, а про повну пазуху цетьок, солодкий ротик та жаркий вогонь між ногами. Курлекет вхопив його за жмут волосся та смикнув, задерши голову і оголивши горлянку. Тиріон відчув холодний поцілунок сталі нижче підборіддя. Пустити йому кров, мось пані. «Вб'єте мене, правда помре зі мною», – вичавив із себе Тиріон. «Хай говорить», – наказала Кетлін. Корле Кет неохоче відпустив Тиріонове волосся. Тиріон глибоко зітхнув. «Як саме, за словами мізинця, я відібрав у нього кенджала. Відповідайте, якщо ваша ласка. Ви його виграли, коли побилися об заклад на іменинному турнірі принца Джофрі. Коли мого брата Хайме вибив із сідла лицар квітів, чи не так? Він вам так сказав?» Саме так, визнала вона. Чоло їй прорізала зморшка. Наїзники донісся вереск із вивітреного гребеня над головами. Пан Родрік вислав Лагариса на скелю, аби той дивився за дорогою, поки решта відпочиває. Довгу мить ніхто не ворушився, першою отямилася Кетлін Старк. Пане Родріку, пане Вілісе, на коней, вигукнула вона. Решту коней поставте за нами. Могоре, стережи бранців. «Дайте нам зброю!» Тиріон скочив на ноги і схопив її за руку. «Вам знадобиться кожна пара рук!» Вона зрозуміла, що він правий. Тиріон і сам бачив. Гірським родам було начхати на чвари великих домів. Вони ладні були різати старків і ланістерів так само завзято, як і один одного. Сама тільки Кетлін могла дочекатися милості, бо була ще досить молода, аби виношувати синів. І все ж вона вагалася. «Я їх чую!» Гукнув пан Родрік. Тиріон повернув голову, прислухався і почув стукіт копит. Стузінь, а чи більше, коней. Вершники наближалися, раптом заворушилися усі, хапали зброю, бігли до коней. Згори на дупі приїхав Лагарес, дощем розсипаючи дрібні камінці. Неоковирний чолов'яга зі жмутками рудого волосся, що стирчали з-під гостроверхого шишака, приземлився перед Кетлін Старк і видихнув засапаний. «Двадцятеро, а може двадцять п'ять?» Він віддихався і проказав далі. «Молочні змії чи брати Місяця, хто їх розбере? Мабуть, бачили нас. Може, десь дозорці. Вони знають, що ми тут». Пан Родрік Касель вже сидів у сідлі з мечем у руці. Могор присів за каменем, тримаючи у руках списай з залізним гостряком, а в зубах кинжала. «Аго, співцю!» – покликав пан Вілліс Вод. «Допоможи з панцером!» Та Марільйон сидів застиглий, блідий, як молоко, вчепившись у цимбали. Тож на ноги скочив тиріонів пахолок море, який побіг на поміч лицареві. Тиріон не відпускав кетлін старк. Іншого вибору немає, переконував він, Настроє. і іще четвертий охоронятиме, а різниця вчетверо людей посеред цих гір то різниця між життям і смертю. Присягніться мені, що складете зброю відразу після бою. Присягнутися? Стукіт-копит наближався. Тиріон криво посміхнувся. «Охоче присягаюся, пані, честю Ланістерів!» Якусь мить він думав, що вона плюне йому межи очі, але натомість почув її гарчання. «Дайте їм зброю!» По тому пані Кетлін кинулася геть. Пан Родрік кинув Джикові його меча у піхвах і обернувся у бік ворога. Море узявся до Лука та Сагайдака і став на коліно обабіч дороги. Він краще стріляв, ніж бився мечем, а Брон підскакав до Тиріона і тицнув йому обосічну сокиру. «Я ніколи не бився сокирою!» – зброя лежала у руках незграбно і незнайомо. Сокира мала короткого держака, важке лезо, страшного гостряка на горі. Уважай те, що рубає та дрова!» – кинув Брон, видобуваючи спіхов на спині меча півторака. Тоді сплюнув, виїхав наперед і став поруч із Чігеном та паном Родріком. Пан Віліс скочив у сідло і поспішив до них, поспіхом припасовуючи шолома, сталевого горщика із вузькою щіленою для очей та довгою чорною шовковою китицею. «Дрова не стікають кров'ю», – зазначив Тиріон, ні до кого не звертаючись. Без обладунку він почувався голим. Пошукав очима якогось каменя і побіг до того, за яким ховався Марильйон. «Ану, посунься, ідіть геть!» Заверещав на нього молодик. Я співець, мені битися не личить. Ти що, втратив смак до пригод? Тиріон узявся хвицяти його ногами, поки співець не посунувся, і саме вчасно ще мить і з'явилися нападники. У тій битві не було хорунжих з корогвами, ніхто не бив у летаври і не сурмив уроги. Щойно морек та лагариць дзенькнули тятивами. Як просто зі світанку налетіли дикуни, чорні кощаві лобуряки у вареній шкірі та окремих частинах обладунків, що ховали обличчя за решітками шоломців. У руках вдягнених у рукавиці вони тримали найрізноманітнішу зброю – мечі, списи, нагострені коси, дубці зі шпичаками, кенджали, важкі залізні булави. На чолі мчав здоруванню смугастій шкурі сутінь кота, озброєний обіручним мечем. Пан Родрік вигукнув «Зимо січ!» і ринув назустріч, а за ним Брон та Чіген. Волаючи якогось бойового, клича без слів. Непаз задніх і пан Віліс Вод, вимахуючи над головою шпичастим телепнем. «Гаренгол, гаренгол!» – виспівував він. Тиріон відчув раптове бажання підскочити, змахнути сокирою і заревти кастерлі на скелі. Але безумовно швидко минулося, і він скрутився ще тугішим клубочком. Він чув іржання переляканих коней, брязкання сталі об сталь. Чіген мечем розпанахав незахищене обличчя вершника у кольчузі, а брон влетів між дикунів як смерч, валячи ворогів наліво і направо. Пан Родрік напав на здоровання у шкурі сутінькота. Їхні коні танцювали один навколо іншого, поки вершники завдавали ударів. Джик злетів на коня та ринув у бійку без ніякого обладунку. Тиріон побачив, як з горлянки ватажка у шкурі вигулькнула стріла, і коли той відкрив рота, замість крику з нього вихлюпнула кров. Поки він упав на землю, пан Родрік уже знайшов собі іншого ворога. Раптом марільйон заверещав і затулив голову цимбалами, бо через їхній камінь перескочив кінь. Тиріон зіп'явся на ноги саме вчасно, коли наїзник повернув на них. Вимахуючи шпичастою булавою, Карлев хопив сокиру обіруч і з чваканням тицнув коневі у горло знизу вгору. Тварина заїржала і звалилася, аж Тиріон мало не впустив зброю. Але таки витяг сокиру з коневої шиї та спромігся незграбно ухилитися. Марільйонові пощастило менше. Кінь з вершником купою звалився просто на нього. До того ж прип'явши ногу харциза до землі. Поки той намагався звільнитися, Тиріон підскочив ближче і поцілив сокирою просто йому в шию трохи вище лопаток. Намагаючись вивільнити лезо, він почув, як під тілами стогне Марільйон. На поміч пробій, хапав той ротом повітря, рятуйте боги, я стікаю кров'ю. Гадаю, то кінська кров, мовив Тиріон. З-під мертвого коня показалася співцева рука, шкребаючись у грязюці, мов п'ятиногий павук. Тиріон наступив чоботом на судомлені пальці і відчув задоволено, як вони хряснули. «Заплющ очі та прикинься мертвим», – порадив він співцеві, а тоді перехопив сокиру і відвернувся. Після цього час побіг швидкому в річка. Світанок повнився ревищем і вереском, важко смердів кров'ю. Світ перетворився на безлад. повз вуха свистіли стріли, билися об навколишні скелі. Він побачив, що брона спішали, і той відбивається зразу двома мечами. Тиріон тримався обабіч битви, ковзаючи з каменя до каменя і вискакуючи з тіні раптово, аби рубонути по ногах котрого сісконий. Він знайшов пораненого дикуна і вколошкав його, привласнивши шоломця. Сидів шоломець надто щільно, але Тиріон був вдячний за хоч якийсь захист. Джика зарубали ззаду, поки він різав дикуна попереду себе. А потім Тиріон запнувся на тілі курлакета. Свиняче рило розтрощили булавою, але Тиріон опізнав ножа і висмикнув його зі стражникових рук. Він саме пхав ножа за пас, коли почув жіночий вереск. Кетлін Старку піймали коло скельної стінки троє дикунів. Один верхи, двоє пішки. Вона незграбно тримала кинджала з каліченими руками, але спиною вже притискалася до стіни і відступати від трьох не мала куди. Хай зловлять ту сучку, подумав Тиріон, і роблять, що хочуть, але чомусь сам собою рушив з місця. Першому він розрубав ногу ззаду, коли його ще й не помітили, важка сокира розтрощила плоть та кістки, мов трухляве дерево. «Дрова, що стікають кров'ю», – недоладно згадав Тиріон, коли на нього наскочив другий. Тиріон пірнув під його меча, рубонув сокирою, чоловік ухилився назад. І тут Кетлін Старк вигулькнула за спини та врізала йому горлянку. Вершник зненацька згадав про нагальні справи деінде і загалопував геть. Тиріон роззирнувся. Вороги були переможені або втекли. Бій скінчився, а він навіть не помітив. Навколо валялися напівмертві коні та поранені люди. верещали, стогнали, скиглили. На його величезне здивування він не став одним із них. Тіріон розтиснув пальці і впустив сокиру, яка важко гепнула на землю. Руки липли від крові. Тіріон би присягнувся, щоб бій тривав із півдня. Але насправді сонце майже не зрушило з місця. Перший бій, спитав Брон пізніше, схилившись над тілом Джика істягуючи стягуючи чоботи. То були добрі чоботи, які личило носити челяді пана Тайвена. Міцної шкіри, добре змащені, м'які, набагато кращі за Бронові. Тиріон кивнув. О, мій батько так пишався би мною, вимовив він. Ноги йому боліли так тяжко, що він ледве стояв. Дивно, але у бою він того болю зовсім не помічав. «Зараз вам треба жінку», – порадив Брон, лукаво блимнувши очима і запхав чоботи у сакви. «Нема нічого кращого за жінку після першої крові», – кажу вам. Чіген припинив обшукувати мерців рівно настільки, щоб пирхнути і облизатися. Тиріон зиркнув туди, де пані Старк перев'язувала рани пана Родріка. «Та я згодний, аби ж вона схотіла», – буркнув він. Сердюки зареготали, а Тиріон вишкірився і подумав – непоганий початок. Опісля того він схилив коліна біля потічка і змив кров з обличчя крижаною водою. Шкутельгаючи решти, він ще раз роздивився мерців. Убиті дикуни були худі, обірвані, коней мали, кощавих та малих, з яких випирало кожне ребро. Та зброя, що їм залишили брони чіген, виглядала досить жалюгідно. Якісь киї, неоковирне ломача, коса. Він згадав здоровання у шкурі сутінькота, який бився з паном Родріком обіручним мечем. Але коли знайшов його тіло, простягнене на камінистому грунті, то побачив, що він не такий уже й здоровань. Шкуру вже хтось привласнив, лезо меча було вищерблене, дешева криця побита іржею. Не диво, що дикуни залишили на землі дев'ять своїх покійників. В них загинуло троє – дві костражників пана Бракена, Курлекет та Могор і власний Тиріонів пахолок Джик, який так відчайдушно кинувся у бій з голою спиною. «Дурне відурна смерть», – подумав Тиріон. «Пані Старк, благаю вас рушати далі якомога швидше», – мовив пан Віліс Вод, сторожко розираючись верхівками хребтів крізь шолома. «Ми їх відігнали ненадовго, та вони нікуди не дінуться. Маємо поховати наших мертвих, пане Вілісе», – відповіла та. Вони хоробро билися. я не залишу їх гайворонам та сутінь там. Грунт кам'янистий, копати важко, зазначив пан Віліс. Тоді зберемо каміння для курганів. Збирайте скільки хочете, відповів Брон, але без мене та Чигина. Маю нагальніші справи, аніж кидати каміння на мертв'яків, приміром, вижити у цих місцях. Він оглянув решту загону. Хто сподівається пережити наступну ніч, їдьмо з нами. «На жаль, пані, він має рацію», – втомлено мовив пан Родрик. Старого лицаря поранили в бійці, глибоко порізали ліву руку, штрикнули списом у шию, і тепер голос видавав його немолодий вік. «Якщо затримаємося тут, вони, напевне, нас знайдуть, і другого нападу ми можемо не пережити». Тиріон бачив гнів на обличчі Кетлін, та іншого виходу не було. «Хай дарують нам боги, рушаймо негайно». Тепер загонові коней не бракувало. Тиріон переклав сідло на Джикового зозулястого мерина, який на вид міг пережити наступні три-чотири дні дороги. Він уже збирався сідати верхи, коли підійшов Лагарис і мовив А ножа віддай сюди, карлику. Хай залишить. зиркнула на нього Кетлін Старк зі своєї коняки. Сокиру теж нехай тримає при собі. Якщо на нас нападуть знову, вона стане нам у пригоді. Прийміть мою дяку, пані. Відповів Тиріон, сідаючи у сідло. «Не треба мені її!» – різко заперечила Кетлін. «Я довіряю вам не більше, ніж раніше!» Він не встиг придумати щось у відповідь, а вона вже рушила уперед. Тиріон поправив на голові узятого збоєм шолома і забрав сокиру від брона. Він згадав, як почав цю подорож зі зв'язаними руками, каптуром на голові і вирішив, що в його стані відбулося значне поліпшення – Хай пані Кетлін забирає собі довіру, аби лишила сокиру. Маючи зброю, він почувався гравцем, а не пішаком. Пан Віліс Вод очолив загін. Брон захищав тили, пані Старк безпечно їхала посередині, пан Родрік поруч із нею, мов тінь. Дорогою Марільйон кидав на Тиріона похмурі погляди. Співець зламав собі кілька ребер, цимбали і чотири пальці на руці, якою грав. Та все ж не одні втрати спіткали його за цей день. Він спромігся здобути розкішну накидку зі шкури сутінькота – з чільного чорного хутра, помереженого білими смугами. Пісняр мовчки утушкувався у неї вперше за усю дорогу, цураючись з ухвалих слів. Ще не проїхавши і верстви, вони почули низьке буркотіння сутінькотів. А тоді відчайдушне гарчання – хижаки почали битися за мерців, залишених позаду. Марільйон зблід з лиця, Тиріон ристю нагнав його – до боягуз, мовив він, є добра Рима, в лайно пошию в груз. Тоді він хвицнув коня п'ятами і проїхав повз пісняра, наздоганяючи пана Родріка та Кетлін Старк. Вона зиркнула на нього, щільно стиснувши губи. Як я говорив, просто перед тим, як нас грубо перервали, почав Тиріон, казочка мізинця має одну істотну ваду. Думайте про мене, що завгодно, пані Старк, але одну річ запам'ятайте. Я ніколи не ставлю закладів проти своєї родини.